Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قالا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن سق الحديث كتاب الله واخر الهدى هدى نبي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها fa innakum la muhdathatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an nar ayyuhal muslimun ibadallah walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah demikian pula kenikmatan yang luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya. Di mana nikmatul Islam dan nikmatul Iman adalah yang terbesarnya. Dan lebih dari itu, nikmatul hidayah, nikmatut tauhid dan sunnah, di mana Allah subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita dakwah salafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atasnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah pada hari ini 10 Zulhijjah 14 38 Hijriah bertepatan dengan Yaumul Jum'ah merupakan keistimewaan dan keutamaan sekaligus kehormatan Kebara kaum muslimin Di seluruh dunia di mana pada hari ini Allah kumpulkan Baik kita semuanya Dua hari raya Eidul Adha dan Eidul Jum'ah Yang ini merupakan Anugerah yang luar biasa Suara takbir Tahmid Tahlil Bergema Di seluruh penjuru dunia Sebagai bentuk syukur kaum muslimin terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan demikianlah Allah membimbing kita untuk mensyukuri dan membalas anugerah demikian pula kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kesyukuran, bukan dengan kekufuran. Membalas kemudahan dengan ketaatan. Membalas kelapangan Bukan dengan kemungkaran Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala Ghaniyun alin alamin Allah tidak butuh Dengan ketaatan kita Allah tidak butuh Dengan kebajikan kita Allah tidak butuh Dengan amalan ibadah kita Namun sesungguhnya itu semuanya Kembali kepada kita masing-masing Walhamdulillah Ayuhal muslimuna ibadallah Demikian pula, ini Allah perintahkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika Allah memberikan kepada beliau alaihissalatu wassalam, kenikmatan, keistimewaan. Demikian pula keutamaan, untuk membalasnya dengan kesyukuran, untuk membalasnya dengan amalan kebajikan, ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ja'a nasrullahi wal fatih, Wa ra'aita an-nas sayadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastafir innahu kana tawwaba apa bila telah datang pertolongan kepada kaum muslimin demikian pula kemenangan bagi umat Islam maka anda wahai rasul anda wahai nabi akan melihat manusia berduyun-duyun berbondong-bondong berkabilah-kabilah bersuku-suku Datang kepada anda Untuk menyatakan keislamannya Dan itu merupakan Anugerah dan kenikmatan Yang Allah berikan kepada Rasulullah Demikian pula kepada umat Islam Kepada kaum muslimin Yang kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah Alihissolatu wassalam Fasabbih bihamdi rabbika wastaufir Maka hendalah anda Wahai Nabi Wahai Rasul Memperbanyak tasbih Memperbanyak zikrullah memperbanyak takbir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal ibadah yang ternyata ini merupakan tanda semakin dekatnya ajal Rasulullah alaihissalatu wassalam innahu kana tawwaba dan dialah Allah yang Maha penerima taubat demikian pula di dalam tempat yang lain Allah sebutkan inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar dan ketika kami, wahai Nabi, wahai Rasul Telah memberikan anugerah dan kehormatan kepada anda Berupa Al-Kawthar Telaga yang besar Yang Allah siapkan di dalam jannah Yang Allah lebihkan dari nabi-nabi yang lainnya Kemudian kata Allah wanhar. Maka hendaklah anda, wahai Nabi, wahai Rasul Salat untuk Rabbim Demikian pula berkorban untuk Rabbim Sehingga demikianlah Bimbingan Allah kepada Rasulullah demikian pula kepada umat Islam agar membalas kenikmatan membalas kelapangan dan kemudahan dengan ketaatan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kemaksiatan bukan dengan kemungkaran bukan dengan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ayyuhal muslimun ibadallah yang ini seluruhnya merupakan upaya kita untuk menggapai dan meraih mahabbatullah, kecintaan Allah, keridaan Allah kepada kita sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita berupa surganya pada yawmul qiyamah. Oleh kerana itu, di antara sebab-sebab demikian pula tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adalah itiba'u sunnati Rasulullah Alihissalatu wassalam Dimana ketika seseorang Mengikuti Sunnah Rasulullah Dalam hal akidah Demikian pula ibadah Dalam hal muamalah Demikian pula akhlak Dan lain sebagainya Maka dia termasuk Orang-orang yang Allah cintai Orang-orang yang Allah ridai Qul inkuntum tuhibbunallah Fattabi'uni yuhbibkumullah wa yughfir lakum dzunubakum wallahu ghafur rahim katakan wahai nabi sampaikan wahai rasul kepada siapa ya rab kepada orang-orang yang aku cinta kepada Allah orang-orang mengklaim cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni maka ikutilah aku mengikuti sunnah Rasulullah alhi salatu wassalam termasuk jalan keselamatan bahkan merupakan sebab terbesar untuk menggapai dan meraih. Mahabbatullah. Kecintaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian balasannya kata Allah. Allah. Yuhbibukumullah. Wayaghfir lakum zunubakum. Dan saya pasti. Allah akan mencintai kalian. Apabila kalian mewujudkan yang pertama tadi. Demikian pula pasti Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Perhatikan ayat ini. Allah menjadikan standar. Kecintaan Allah kepada hambanya bukan kepada kedudukan, sehingga siapa yang punya kedudukan pasti Allah cintai. Demikian pula di dalam ayat ini Allah tidak menjadikan standar kecintaan Allah kepada hambanya, iaitu dengan kekayaan, di mana setiap orang yang kaya pasti Allah cintai. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahawa Allah tidak menjadikan standar Allah cinta kepada seorang hamba dengan popularitas. Dengan ketenaran sehingga siapa yang terkenal, siapa yang populer pasti Allah cintai. Tidak demikian. Demikian pula ayat ini menunjukkan Allah tidak menjadikan standar kecintaan Allah kepada hambanya. Ya, dengan garis keturunan yang mulia sehingga siapa yang lahir, yang berasal dari keturunan yang terhormat, yang tersohor pasti Allah cintai. Namun maashirum sani, menerima kamilah. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja Baik yang punya kedudukan Ataupun yang tidak punya kedudukan Yang punya jabatan Ataupun yang tidak punya jabatan Yang populer Yang terkenal Ataupun orang rendahan Yang namanya tenggelam Di tengah kaumnya Demikian pula baik yang punya kekayaan Ataupun yang hidup pas-pasan Ayat ini umum Yang jelas Anda menginginkan mahabbatullah Anda ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ittiba'u sunnah Maka ikutlah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam Siapapun anda Kemudian sebab yang lain Demikian pula sekaligus tanda yang lain Agar meraih keutamaan Berupa kecintaan Allah Mahabbatullah Adalah al bin nawafil Menjalankan Apa-apa yang disunnahkan di dalam Islam Baik salat-salat sunnah Demikian pula puasa-puasa sunnah Demikian pula sedekah-sedekah sunnah, haji dan umrah yang sunnah, demikian pula amalan-amalan sunnah yang nawafil yang lainnya, yang ternyata Allah Azza wa Wajalla menyebutkan di dalam hadis kudusi. Di mana Allah bermaklum. Wama yasalu yataqrobu ilaiyaa abdi bil nawafil hatta uhibbah dan senantiasa surah hamba, hamba Allah orang yang beriman dia berusaha untuk dekat kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah sampai kata Allah hatta uhibbah sampai aku mencintainya maka marilah saudara muslimin rahimakumullah ini antara sebab seseorang meraih dan menggapai mahabbatullah yang kemudian di antara sebab yang lain seseorang bisa meraih dan mendapatkan kecintaan Allah mahabbatullah subhanahu wa taala adalah as-sabr bersabar ibtila, bersabar ketika tertimpa ujian musibah demikian pula cobaan dia bersabar tidak protes tidak menggerutu tidak berkeluh kesah namun dia bersabar dan justru ketika dia berusaha untuk menahan dirinya untuk berkeluh kesah dan berusaha untuk sabat bahkan meridak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala maka Allah mencintainya bahkan itu termasuk tanda Allah mengampuni dosa-dosanya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi demikian pula Ibnu Majah dalam sunannya kata Nabi alaihi salatu wasalam inna idomal bala ma wa inna allaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man saghita falahus sukh kata nabi sesungguhnya Balasan yang Allah berikan yang Allah sediakan Bagi orang-orang yang mereka mendapatkan ujian Ketika menjalankan ketatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan besarnya ujian yang dia terima Besarnya pahala, besarnya balasan Kebaikan yang Allah siapkan bagi seorang hamba Itu seiring, sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba Alaykum itu kata Allah Kata Nabi Wasalam. Fa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum Apabila Allah mencintai satu kaum apabila Allah mencintai seseorang apabila Allah mencintai seorang hamba ibtalahum maka Allah akan mengujinya mengujinya baik dari dirinya demikian pula terkadang ujian dari keluarganya dari anaknya dari tetangganya dari kerabatnya dari masyarakatnya ujian semuanya ibtalahum Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman radiya falahur ridha." Barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, dengan musibah dari Allah, ujian dari Allah, falahur ridha, kata Nabi. Maka dia berhak untuk mendapatkan dan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namus bariknya ayuhal muslimun, ibadallah. Barang siapa yang murka, lagi marah, berkeluh kesah, protes, menggerutu, Ketika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mendapatkan kemurkan dari Allah. Kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayuhal muslimun ibadah Allah. Di antara tanda-tanda yang lain. Demikian pula sekaligus sebab-sebab yang lain. Untuk menggapai dan meraih mahabbatullah. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah dengan kita bersikap tawadu rendah hati di hadapan kaum muslimin. Kasih sayang dengan mereka, mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keras lagi tegas kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Islam. Dan demikian pula senantiasa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berjihad melawan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Demikian pula berjihad melawan orang-orang kafir belah hujjati wal bayan wassinanti. Berjihad melawan orang-orang kafir. Dengan hujah. Demikian pula penjelasan. Bahkan ketika dibutuhkan dengan senjata sekalipun. Demikian pula berjihad. Memerangi kaum munafiqin. Bilhujjati wal bayan. Dengan hujah. Dengan bayan. Dengan dalil, Dengan nas al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah. Alihi salatu wassalam. Demikian pula sifat yang berikutnya. La yakhafuna laumata Di antara ciri Habibullah. Allah. Kekasih Allah Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah dia tidak takut Dengan celahan orang-orang mencelanya Ketika dia berjalan di atas kebenaran Sifat-sifat ini ayuhal muslimuna ibadah Allah Seluruhnya terkumpul Dalam satu ayat yang mulia Allah menyatakan Ya ayuhal ladhina amanu May yartadda minkum an dinihi Fasaufa ya'tillahu biqawmin Yuhibbuhum wa yuhibbunah A'zillatin ala al-muslimin A'zillatin ala al-mu'minin A'izzatin ala al-kafirin fi fisa bilillah Wala yakhafuna Wala yakhafuna Lawmatala'im Wahai hamba-hamba yang beriman Siapa diantara kalian Yang ingin murtad dari agamanya Silahkan Allah tantang di sini. Allah enggak butuh dengan iman kalian Allah enggak butuh dengan Islam kalian Allah enggak butuh dengan amal soleh kalian Silahkan Mayer tatam minkum an siapa yang ingin murtad dari agamanya, silakan. Dan Allah enggak butuh dengan kalian. Fa saufa Dan janji Allah, Allah akan mendatangkan satu kaum yang lebih baik daripada kaum tersebut. Lebih baik, lebih afdal, lebih utama, lebih semangat, lebih kokoh Islamnya, lebih kuat imannya, lebih mantap tauhidnya. Silakan. Allah akan ganti mereka. Kemudian di antara sifat mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dan Allah cinta kepada mereka Sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah cinta kepada mereka Sebagaimana mereka cinta kepada Allah Dan sudah kita sebutkan di awal Di antara bukti kecintaan Surahamah kepada Allah Dengan itiba'u sunnah Dengan mengikuti sunnah Rasulullah Alihissalatu wassalam Kemudian sifat yang berikutnya Kata Allah azillatin Bersikap lemah lembut Tawadu' rendah hati di hadapan kaum muslimin. Di hadapan saudaranya. Tidak sombong, tidak congkak, tidak bangga, tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Sebaliknya di hadapan orang-orang kafir, izzah. dia punya izah, punya kemuliaan, punya kehormatan. dia Merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Kemudian, sifat yang berikutnya kata Allah, Mereka adalah orang-orang berjihad di jalan Allah. Subhana Allahi wa ta'ala wa la sifat yang lainnya kata Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter dan sifat tidak takut, tidak gentar, enggak minder Dengan celaan orang-orang mencela mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah. Termasuk sunnah Allah sunnatullah Bahawa ahlul haq dari masa ke masa min aqallin nas termasuk kaum minoritas dari dahulu sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah namun di antara sifat mereka meskipun mereka kelompok minoritas jumlahnya sedikit dibandingkan dengan keumuman manusia keumuman masyarakat bahkan keumuman kaum muslimin namun mereka zahir menampakkan kebenaran dan tidak canggung lagi malu untuk menampilkan bahawa inilah sunnah inilah tauhid tidak malu-malu wala yakhafun lawmatalaim oleh kerana itu demikianlah telah menjadi sunnatullah ahlul haq kelompok minoritas kelompok minoritas oleh kerana itu kita mendapati di dalam al-qur'anul karim tidaklah penyebutan al kathroh jumlah mayoritas melainkan dalam konteks celaan Allah sebutkan dalam al-qur'anul karim bal aktsaruhum la ya'lamun بل أكثرهم لا يعقلون وان كثيرا منهم لفاسقون وان تطع اكثر من في الارض يدللوك عن سبيل الله Bum, mereka kebanyakan manusia kata Allah la ya'lamun tidak mengerti apa-apa mereka jahil dan kebanyakan mereka adalah la yaqilun la yafhamun mereka bukan orang-orang yang paham Bahkan kebanyakan mereka, mayoritas mereka lafazikun kata Allah, orang-orang fasik. Kemudian kata Allah, wa intu tyaat saroman fil arz yudilukaan sabillillah. Dan apabila anda wahai Rasul, demikian pula kepada umatnya kita termasuk di dalamnya. Apabila anda mengikuti kebanyakan manusia, terlebih dalam beragama, yudilukaan sabillillah, akan menyesatkan anda dari jalan Allah. Menjauhkan anda dari al-haq Dari syarat al-mustaqim Itu sesuatu yang pasti Karena Allah yang menyebutkan Oleh karena itu Kita perhatikan Justru sebaliknya kelompok minoritas Mereka adalah disematkan kepada ahlul haq Wa qalilun min ibadiyah syakur Dan sungguh amat sedikit Di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alikirna itu di dalam hadis yang sahih mutafakun alaihi Min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Kata Nabi Uridad alaiya al-umam Faraitu al-Nabiyya wa ma'ahu al-rat Wa al-Nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan Wa al-Nabiyya wa laysa ma'ahu ahad Satu hari Aku ditampakkan oleh Allah kata Nabi Umat-umat terdahulu Bersama dengan para Nabi dan Rasul yang ada pada mereka Kemudian kata Nabi aku melihat di sana ada seorang nabi Pengikutnya hanya segelintir orang saja. Demikian pula di antara para nabi ada yang pengikutnya cuma satu dua orang saja. Bahkan di antara para nabi ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Oleh kerana itu ayyuhal muslimuna ibadallah. Ketika ahlul haq mereka jumlahnya minoritas sangat sedikit sehingga sangat mudah untuk dicela, untuk dihina untuk diintimidasi, untuk direndahkan, untuk dikucilkan. Maka sifat Habibullah Allah. adalah لا يخافون الله متعلق. Mereka adalah orang-orang tidak takut celaan orang-orang mencela mereka. Oleh kerana itu, Al Imam Fudail bin Ayyad demikian pula semangnya dengan apa yang disebutkan Al Imam Al Zaini rahimahullah Abu Amr. Alihimarahmatullah. Kata beliau. Ittabi'atirigaalhuda, walla yadzuruk killaasalikin, wa iyaq wa turiqalzalalah, walla taqtarabika srotilhaadikin. Hendaklah anda, ayahalMuslim, mengikuti jalan kebenaran, jalan petunjuk, Sunnah Rasulullah, jalan tauhid, dan jangan memototkan anda, jangan menjadikan anda minder, takut dengan sedikitnya orang-orang menempuh jalan ini. Sebaliknya, kata beliau rahimahullah Dan hendaklah kalian berhati-hati Dari jalan-jalan kesesatan Kenapa? Karena banyak pengikutnya Dan jangan kalian tertipu Tergoda, terpesona, terberdaya Dengan slogan-slogan Apa yang mereka sebutkan di tengah kaum muslimin Dengan banyak pengikut mereka Jangan tertipu Al-Quridu al-imam al-hasan al-basri rahimahullah Beliau mengatakan <Sessizukat> Ya ahla sunnah taruffaku Rahimukumullah Fa innakum min aqallin nas Wahai ahlu sunnah Wahai ahlu sunnah taruffaku Hendaklah kalian bersikap lembut Bersikap lembut Tawadu Di antara kalian Semoga Allah merahmati kalian Semoga Allah merahmati kalian Fa innakum min aqallin nas Karena sungguhnya kalian adalah kelompok minoritas. Maka di antara sifat yang lainnya dari karakter Habibullah orang-orang rindu dengan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tazawur ad fillah, saling mengunjungi dengan saudaranya karena Allah. Demikian pula at-tahabu saling mencintai, menyayangi terhadap saudaranya karena Allah. Subhanahu wa taala demikian pula at-tabadul fillah saling berikan bantuan saling berikan dukungan dan masukan dengan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala demikian pula at-tajalus fillah saling duduk ya bermajlis ilmu karena Allah Subhanahu ini karakter Habibullah disebutkan dalam hadis kursi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Fima fi Ahmad fi musnadih Demikian pula Tirmizi dalam sunannya dan Al-Hakim al -ha dalam Mustadraknya. Kata Nabi Arhis shallallahu Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutajalisiina Allah menjidhi hak Dan berhak untuk mendapatkan kecintaanku kata Allah. Yaitu orang-orang yang mereka saling mencintai, saling menyayangi, karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang saling bertazawur, saling mengunjungi, karena saudaranya, karena istiqomahannya, karena ketegarannya. Demikian pula orang-orang yang senantiasa bermajlis, karena kebaikan, ingin istifadah, mengambil faedah ilmiah, ingin belajar, in islahul kulum untuk memperbaiki dirinya. Agar dia tidak jahil tentang agamanya Demikian pula termasuk karakter Habibullah Adalah al-mudabbarilinafiyah. Orang-orang senantiasa memberikan bantuan Dan sokongan terhadap saudaranya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ayuhal muslimuna ibadallah Oleh kerana itu diantara Sebab-sebab inilah Seseorang Akan meraih dan mendapatkan Mahabbatullah Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Namun di antara hikmah dan buah serta manfaat ketika seorang Allah cintai di dunia demikian pula di akhirah yang pertama adalah Allah jaga lisannya Allah jaga pandangannya Allah jaga pendengarannya Allah jaga anggota tubuhnya dari terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih Awrahul Bukhari Min hadithi Abi Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Dalam hadith Qudusi Kata Nabi Ahri Salatu wassalam Kala Allahu Azza wa Jal Allah berfirman Man adali waliyan Fakat adantuhu bilharb Barang siapa yang memusuhi Waliku kata Allah Arang-arang Allah cintai Fakat adantuhu bilharb Maka sungguh kata Allah Aku akan mengumumkan peperangan Terhadap orang tersebut Wa ma taqarrab ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarathu 'alayh. Dan tidallahu ada seorang hamba yang berusaha untuk dekat kepadaku kata Allah dengan sebuah amalan dengan sebuah aktivitas ya yang paling aku cintai melainkan ketika dia mengamalkan dan menyempurnakan apa, apa yang aku wajibkan kepadanya. Itu perkara-perkara yang wajib dia tunaikan. Ini amal yang paling Allah cintai. Kemudian berikutnya kata Allah, "Wa la yazalu yataqarrabu nawafil hatta uhibbahu." Dan ketika hamba tersebut terus berusaha dekat kepadaku, beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, Fa'idah idha ahbabtuhu fa kuntu sab'ahu alladhi yasma'u biha, biha wa basaruhu alladhi yubshiru biha wa yaduhu yabtishu biha warijilahu allati yamshi biha wa in saalani la'tiyannahu walinsta'adhani kata allah yang apabila aku mencintai hamba tersebut maka aku jaga pendengarannya aku jaga penglihatannya demikian pula tangannya demikian pula kedua kakinya allah jaga dari jatuh dalam perkara-perkara yang haram Demikian pula apabila dia meminta kepadaku Kata Allah Maka sungguh aku akan berikan permintaannya Permohonannya tersebut Demikian pula apabila dia meminta perlindungan Maka pasti aku akan lindungi dia Di antara buah yang lain Ketika seorang Allah cintai Ketika seorang telah menggapai dan meraih mahabbatullah Adalah Allah jadikan masyarakatnya kau Muslimin, Muslimin. kau mukminin mencintainya dan menerima kehadirannya. Ini tanda al cinta kepadanya. Oleh kerana itu di dalam hadis yang sahih, akhrajah Bukhari fi Sahihhi, kata Nabi ahli Salatu Wasalam Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, idha ahaballahu al abda nada jibril alhi salam fa qala inni uhibbu fulan fa uhibbu aw kata allah atau kata nabi sesungguhnya apabila allah mencintai seseorang maka allah memanggil malaikat jibril alaihi wassalam kemudian mengatakan inni uhibbu fulanan sesungguhnya aku mencintai si fulan fahbibhu maka cintailah dia fayunadi jibril fi ahli sama kemudian jibril Ketika menyambut seruan Allah Mencintai hamba tersebut Maka Jibril memanggil malaikat-malaikat yang lain Yang menjadi penduduk langit Kemudian seraya mengatakan Inna Allah yuhibbu fulanan fuhibbu Sesuanya Allah mencintai si fulan Maka cintailah dia Maka para malaikat semuanya mencintai orang tersebut Kemudian -qabul fi Yang kemudian Ketika para malaikat telah memutuskan kecintaannya kepada orang tersebut maka Allah jadikan penerimaan di antara masyarakatnya di antara kaumnya terhadap orang tersebut mencintai dia loyal kepadanya sayang kepadanya wallahu taala alamum bisawab semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang meraih dan menggapai mahabbatullah dan semoga Allah subhanahu wa taala Menjadikan kita termasuk diantara hamba-hamba yang istiqamah di atas Islam, di atas Iman, di atas Tauhid dan Sunnah. Wallahu Taala Aala wa Alamu bissuhab. Walhamdulillahi robbi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.